Første halvleje af den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bødekasse med MobilePay-box. Det er tirsdag den 22. juni, og du har sat EM-bold Mit navn det er Sandro Og Overfor mig der sidder mine to gæster, hvor vi sammen den næste times tid skal analysere Danmarks kamp mod Rusland. I første halv af den her podcast, og så i anden halvleje, der dykker vi ned i de tre resterende kampe, der var i går, som nærmest føles lidt ligegyldige i forhold til, hvad vi oplevede i går. Min første gæst, det er dig, Martin Vingård. Velkommen til. Tak for den. tak for den. Der er Jonas Boring, som sidder her ved siden af, ramte rundt i Ben 113 dengang, og I var små. I u begge to år 85. Kunne du så godt se, der rendte en, uh, en rund der vil få seks landskampe, spille 350 Superliga-kampe, <laughs> og være den dyrest handlede spiller mellem to Superliga-klubber tilbage i 2008, der han røg fra OB til Midtjylland? Og du skal være ærlig nu her, nu er vi ærlige. Helt ærlig. Altså Borgen, han, Borgen, han var jo et stort talent, det var han jo, men han havde jo lige brug for de sidste, hvad kan man sige, uh, holdkammerater til at, at tage ham det næste skridt. Og det var så det, han vælgede at skifte fra Dalun til 13, så vi kunne få ham op på det niveau. Så du vidste, at han var en god spiller, men hvis du sådan helt ærligt skulle sige, om han skulle have de her 6 landskampe, 350 Superliga-kamp, og hver den dyreste, havde du så set det komme dengang? Ej, jeg tror ikke, er det der med at være den dyreste, den har ikke tjekket. Men de andre havde du? Ja, ja, absolut. Okay, vi starter bare <laughs> sødt her. Uha, Jamen, <laughs> velkommen til, Martin. Tak. Du er den anden med Jonas Boring. Nu kan jeg så stille det omvendte spørgsmål. Ja. Da Martin Vingård rendte rundt i BN13, så du så en spiller, der vil få ni landskampe og 267 kampe i Superligaen? Jeg kan desværre ikke sige noget med rekordsum, men, uh, men så du det? Ja, det, det så jeg uden tvivl, og det skal lige siges, uh, Martin og jeg, vi har jo... Ikke kun den anden i BN30, det faktisk, starter faktisk længere tilbage, hvor, hvor, hvor Vingård, han er i St. Klims. Ja. Jeg er i Aarhuslev, og det ja. er jo helt tilbage ved i 10 år alderen. Du er nødt til at forklare, Og nu er hævet, for vi sidder jo nu. Ja? Det, det er jo små klubber på, på, på Fyn, øh, lidt uden for, for Odense. Æh, men altså, da vi var i 10 år, der var der jo et, øh, et, et øh, fætrepar, Vingårdbrøderne. Eller vi, Vingårdfætrene selvfølgelig, som var på på Fyn. Uh, og, og det skal jo siges, at, at Martin har jo altid været det største talent på Fyn, uh, allerede dengang også. Altså, der, der vidste, man vidste, hvem uh, Fætterne i Vingård var. Um, og de var for Sankt Kilfang, og vi var for Aarhusløb, og det kan man sige, min gode kammerat er Andreasen. Så Boring Andreasen mod Fætterne vingår i. Det, uh, det var så store, store opgør. Um, det var som noget indhegn <laughs> af ja, fuldstændig. Men man, man vidste altid der med Martin, at, at det var et kæmpe, kæmpe talent, og han røg jo også op, da vi var i 13 år, han jo også op, og spillede med førstehold, før vi andre, vi gjorde. Så, så den karriere, Martin har haft, den, den, den kommer slet ikke bag for mig overhovedet. Den det var, det, det var lige til højrebyen. Eller... Er det ikke et andet sted ret vildt, at der sidder faktisk, nu skal jeg lige sige til lytterne, <coughs> der sidder faktisk tre B-113-drenge herinde. Men jeg har så ikke oplevet <laughs> nogen af de tal, som, som jeg ramte op for jer her. Men der sidder faktisk tre B-113-drenge. I årgang overgang 85, jeg er overgang 90. Så jeg har kunnet kigge op til jer, men er det ikke lidt vildt med jer to, i forhold til, at der sidder, ja, som sagt, to fynboere for samme klub, for samme lille klub, engang en stor klub i Danmark, som har opnået så meget... Absolut, absolut. Det er jo et eller andet sted. Men det var en, det var en, en, en kyldende årgang, vi ramte i 13 på det tidspunkt. Både årgang 85 og, og årgang 84. Der var også nogle store talenter på, faktisk også uh, Absolutsen, der røg til Brøndby i, i en tidlig alder også. Og er han 84 Er han også. Han er også 85 og så, så den der orden der, der var vi vi var stærke, både som ungdomsspillere. Og, det, og, og det er rigtigt. Der var jo den der dokumentar ja. med de der landsholdsdrenge, man fulgte. Der var ja. jo han der en af dem. Præcis. Og det var vel årgang 85, men det fulde var årgang 85, ja. Nå, men det er, det er sjovt, og det skal nok blive sjovt at til lytterne derude, hvis der, der kommer en lidt fyns dialekt. Må ikke, der kommer lidt. Så er det boring, der har den, fordi du har boet herovre i, i mange år, Martin. Hvor mange år har du boet i? Åh oh ja, det er efterhånden, ja, jeg tror, vi rammer en 10-åring. Jeg er jo fra 9-16, til og så har jeg lige en kort afstik, og så har jeg boet her de sidste, de sidste to år, igen efter vi, vi kom hjem fra USA så. Til at en 10 år, tror jeg. En fuld fynbog herovre i, i Boring, og så en, en næsten københavner i dig, og så jeg har været her i godt tre år, så hvis der er lidt københavnsk over det, så, så tager vi også det med. Men super, velkommen til jer, dreng. Mange tak. tak. Og lad os hoppe ud i første halvleg. Inden vi starter på analysen og nørderiet af aftenens kamp i går, så... Øh, skal vi ind til det her introspørgsmål, jeg altid har til jer, i forhold til øh, dagens detalje. Vi kan lægge ud med, med dig, Martin. Hvad har du som dagens detalje fra mandagen, der gået? Jamen, så, så går jeg lidt med Josef Poulsen, der er ret tydelig ud at sige, at øh, hvis ikke man kan slå Rusland, så er man lidt ikke fortjent at videre. Aha. Og den der tilpas-arganse til der, at tro på sig selv, på trods af, at man står ja. med nul på inde i puljen, det altså, det kan jeg godt lide. Det synes jeg er fedt. Og at man så følger op med en, en, en, en helt lille en fantastisk præstation, en magisk aften i parken, så er der jo noget, noget ord bag det. Så. Ja, det er fint nok, der er sådan en lille arrogance i i en fodboldspiller's approach i en altså kamp. Det vil okay, at være selvsikker. Ja, absolut. absolut. Og, så, og så kræver det selvfølgelig, at du følger op på, på det med, med, med din præstation også. Men, men den der til Perser og det med, ja, der er, altså. Hvis du gerne vil videre fra EM, så skal vi også slå et hold som Rusland. Er det dansk, eller hvad? Det er det jo ikke et eller andet sted. Ikke, nej. nej, det er det ikke. Men, men det er lidt det, det, som jeg synes, der er lækkert, at der er ved at kommet lidt på, på, på landsholdet nu. At, at man begynder at få den der, okay, der er faktisk ikke ret mange hold, vi skal ud og være og frygte, inden vi, vi, vi flotter kampen op. Uh, og det synes jeg var fedt at læse i avisen, og, og det gav bare en, en endnu større tro på, at, uh, at vi nok skulle skulle vinde den kamp. Fedt, den får Yusuf Poulsen. Har du noget til at spørge? Ja, men jeg vil egentlig bare tage aftenen som, øh, som helhed. Man kunne tage forskellige ting, men jeg synes bare, at, at, at det ender som det gør. Det hele helt flasker, så. og der, der er fest i parken, og og er glade, og, og man sidder og oh, kæft, hvor er det bare fedt at være dansker. Så det, er jo, øh, det, vil jeg, det vil jeg vælge Det, det var bare en, en fed aften med, med masser af fest. Så... Var det noget, du havde ikke regnet med? Men, men vi havde jo regnet med, at vi ville slå russerne. Og vi havde også regnet med, at vi ville få hjælp fra Belgien ja. over i en anden kamp som vi nok skal komme ind på. Men har du regnet med, at vi ville smadre russerne? Ej, jeg, ikke, jeg ved ikke, om vi vil smadre lige frem, men jeg har i hvert fald regnet med, at vi vil vinde en, en, en sikker sejr, øh, at det så ender 4-1, og, og vi leverer specielt den anden halvdel, vi gør. Jamen, det var fantastisk. Så, så fedt, at, at vi også får hjælp fra vælgerne for i forhold til. Så, så man kan sige, at altså, det, det havde vi jo regnet med. Øh, så, så ja, fantastisk, det hele der flaske. Jamen lad os da bare hoppe ud i det. Klokken 21 i går, der blev jo den her kamp mellem Danmark og Rusland sparket i gang i parken Og noget af det første, man jo ser en team inden uh, kickoff, det er jo, at Juleman, han vælger at gå med, med samme startelver som han gjorde til kampen mod Belgien. Hvor han jo havde en 3-4-3, uh, netop som Ørnskov jo igen igen havde forudset. Der er altså noget med nogle spillere, men, uh, eller sorry, der er noget med noget formationsmæssigt, som også første kamp. Men hvad siger du til det, uh, det Vingård, at, uh, at han først og fremmest går med de samme elver? Jamen, altså et eller andet sted, så, så, så, så forstår man det jo godt. Jo. Altså de, de, de spiller virkelig en god gammel Belgien. Øh, så, så hvis du bare kigger spillerne øh, og deres præstation og deres genvalg, så helt fair. Øh, jeg synes stadigvæk, der var noget med vores opbygning i forhold til, at vi havde en tredje bagkæde. Det der vi, at komme tilbage på senere. Men, du altså, bare, men altså, bare ud med det nu. Jamen altså, jeg, jeg synes jo stadigvæk, for jeg havde lagt op til, at vi skulle have en firebarkade, øh, og jeg synes et eller andet sted, at vi så lidt af udfordringerne. Selvfølgelig så var der også nerve, og selvfølgelig så kunne man godt se, at... At spillet det bare prægge, at man blev lidt stresset af det her resultat, uh, russerne fik helt med at trække tempo ud af kampen, men der blev været en masse frispark i første halvlej. Uh, men jeg synes især, når, når, når det var Vestergaard, der er der, der som den det her uh, træer, der skal drive bolden frem, uh, kommer i nogle heldige situationer og bliver lidt udstillet uh, i forhold til at skulle, skulle føre bolden frem, og end også i, nogle, i en stor, speciel en stor chance til, til Rosane, ikke, som, som Smakkel heldigvis tager sig af, som, som han jo selvfølgelig skal, når det er, at han står nede i målet. Ikke? Okay. Øh, men nej, der synes jeg, jeg tror faktisk et eller andet sted, at oplægget har været det her, vi snakkede om, også i optagten, at det AC han skulle rykke op og så spille den her sekser her øh, og tage den sekserposition. Jeg synes bare, udfordringen blev, at vi aldrig fik rigtig ro på spillet. Uh, vi spillede meget stærkt, vi spillede meget direkte, uh, søgte ofte den, den lange, dybe bold, uh, specielt i første arbejde. For hurtigt? For hurtigt. Uh, måske det også var en del af gameplanen, for ligesom at sige, okay, uh, vi skal i hvert fald spille ind i, i rosernes uh, pres, og, og, og på den måde uh, ryge de her her, som, som vi så så et par gange. Men, men, men vi fik aldrig den her ro på spillet, og, og, og det gjorde AC aldrig fra den her position, og det er et eller andet sted. Først i anden, han synes jeg, at det er sådan rigtig lykkedes med at få, få AC flyttet et takt længere op. Øh, så han ikke lå ud til højre, men, men, men lå ind til centralt, øh, så, så færre, at man går med, med samme eller samme spillere, men, men, men jeg synes, vi blev udfordret i, at, at vi spillede med en, en tre og ikke fik den her øh, ekstra mand op på midtbanen, som, som vi gjorde specielt, den han med AC. Men Boring overraskede det der overhovedet, at vi, at vi kommer med samme elver, fordi never change a winning team, det gik meget godt i, i sidste kamp, selvom man ikke vandt, og det så ikke var et winning team. Nej, men det var, det var fuldstændig forventeligt, og jeg er fuldstændig enig i mange af de ting, Martin han siger, men, men med den præcision mod Belgien, Hjulman var rigtig, rigtig godt tilfreds, så fuldstændig forventeligt, at, at han, han kom med samme opstilling og, og samme spiller, så, så ikke noget overraskende i det. Det her med, at du siger, at vi spiller for stejl til start med, hvad, altså, hvad, hvad, hvad skulle vi have gjort anderledes? Fordi så det modsatte er jo så at spille den stille og roligt, i stedet for at bryde kæderne, spille lidt mere rundt. Men når man spiller for stajt, hvad, hvad hvorfor, hvorfor er det en så negativt i går mod Rusland? De står meget dybt. Ja, og det var jo et eller andet sted forventeligt. Det, som jeg måske, hvad kan man sige, lidt over, det var jo lidt det her med, at vi forsøgte at ramme rummet bag deres vindbaks, med vores vindbaks. Mm. Øh, og så blev det et eller andet sted en, en, en, en, en imod mod en og, så, og, og, og det så ud som om, at der var vi ikke stærkere end russerne. Vi var ikke stærkere i russerne i vores en mod en Vi havde svært ved at holde fast i bolden også, når, vi, når vores angriber blev fejlvendt. Øh, så, så, så jeg kunne godt have tænkt mig, at vi måske havde, havde, havde forsøgt at få skabt lidt mere ubalance i russernes organisation ved at sætte lidt flere pasninger sammen. Og så kunne vi bruge rummet bag deres vindbaks, men vi fik aldrig rigtig trukket dem ud. De endte et eller andet sted bare med at forsvare et, et, et rum, som, som man kan forvente at forsvare, fordi det er vores vindbaks, der, der ender med at, at søge det rum. Det kunne måske have været en breathway, eller Yusuf, der var søgt under, ud under deres vindbars og så havde udnyttet pladsen der. Men de stod men jeg... langt tilbage i russerne. De stod jo i går, i, i hvert fald til at starte med, så stod altså nu er de stillet op i en trebakkæde i går, men de står jo med fem til helt tilbage på linje, det gør jo også bare, at hele holdet bliver presset ned. Er der så ikke mere plads til de danske vingboks i går i VAS-mælde? Nej, men altså jeg kunne jo godt tænke mig, at vi så måske her troede vores vindmars lidt lavere, kan man sige, og så troede okay. deres vindmars lidt ud, okay. Æ, og så var plads, plads for plads bagved. Præcis, så var plads måske komme på ydelsen af deres træer bagkæde. Æ, Og der, der synes jeg ikke rigtigt, vi kommer rundt. Mæle kommer i nogle okay situationer i første halvleg hvor han kommer i, og har nogle en mod en-situationer, øh, som vi kender ham. Løbte sig helt, men, men, men er i faktisk i de rigtige situationer, kan man sige, omkring tænende feltet og kan enten gå venstre om, eller, eller komme til afslutning. Æ, men, men, men ja. Jeg tror, jeg tror virkelig også, at der var, der var, der var lidt nærmere på, og det skal der være. Og, og, og jeg forstår også godt, at, at, at man dermed har kampen til at sætte sig, og man får alt i verden ikke skal interesseret. Fordi øh, altså, vi så det. Kommer du bagud et på, på, på, på en omstilling, som, øh, som, vi, som vi så interesseret i første men så ville det være blevet utroligt svært at åbne det her russiske hold op, fordi ja, de står så dybt. Men man skal jo ikke føre efter... Altså sådan en kamp her skal man jo ikke føre, nødvendigvis føre efter fem minutter eller 45 for den sags skyld. Altså, hvordan hvad gør det ved et mindset, at man går ind til en kamp og siger, at vi skal jo vinde den over 90 minutter. Ja. Men omvendt skal vi jo heller ikke spille første halvleg på bare og, og, at ja, og, og, spille safe. Så hvordan... Øh, et mindset til sådan en kamp? Bror. Jamen fuldstændig normalt, altså jeg tror ikke, det har påvirket spillerne og meget i forhold til, om, om man skulle, skulle vinde efter at ja, være foran efter 5 minutter eller, eller 45 minutter. Jeg synes, de håndterede det rigtig godt. Det er jo, det er jo klart, at de har bolden meget. Årsøerne står meget tilbage. Det er svært at åbne op. Og man kunne se mod bælgerne, jamen i og med at vil frem, jamen så gav de jo en masse plads den anden vej. Men jeg synes, altså, de startede rigtig godt dansk. Jeg synes, det blev lidt kampet i, i slutningen af anden halvleg. Er det på grund af, at der kommer lidt det her ja, ind? Nu nærmer det, vi os afslutningen, og nu, skal, i, nu finder det, vi ud af... Men, så, selvfølgelig er der mange tanker, der også øh, spiller ind, og det er jo også, man, man viser sin mentale tilstand, hvor, hvor stærk man er. Men det, det er tydeligt at se, efter vi kommer foran 1-0, hvordan det lige giver øh, lidt ro på, øh, og, og det kan man også tydeligt se i anden halvleg hvordan det bliver meget lettere at spille. Øh, russerne er nødt til at komme frem, giver masser af plads den anden vej, øh, og så får vi øh, for alvor foldet ud. Så, øh, så jeg synes egentlig, kampen øh, forløb som, som forventet, hvor, hvor ja, specielt anhandlere var, var virkelig, virkelig god. Det her med, nu, nu er du inde på det, Boring, det her med begyndelsen. Øh, vi ved jo, at russerne kan bruge, de kan bruge et kryds til noget i går, og stiller sig meget langt tilbage på banen. Så danskerne vidste jo godt, at vi skulle øh, fremad. Og vi ser jo også til at starte med det Delaney, der, der bryder de her kæder, det var vel også vigtigt for at bryde det russiske spil op, at der var de her spillere, der ikke bare spillede på tværs foran russerne hele tiden, men kunne sådan lidt bryde kæderne. Hvordan synes du, at, at vi sådan til at starte med lykkedes med det? Jamen, jamen, jeg synes også, ligesom Boyen, han siger, at vi, at vi får faktisk en, en, en fin start og, og sætter os på kampen. Øh, det er ligesom om, at efter Russland får den første store chance der, så bliver der lidt nervøsitet i holdet. Øh, men det giver god mening, at, at, at, at du har centralt medbindspillere, der tager det dybe løb. Øh, men, men det kræver selvfølgelig også, at der er kommet lidt lidt, lidt, lidt, lidt uh, ret bevægelser, og måske, at, at vi har fået trukket deres vindbart lidt væk. Øh, så, så, så jo, altså... Jeg det så ud som om, at det var en del af planen, at man gerne vil spille, spille hen over deres pres, specielt i første allerede, og måske få den her øh, følelse af, at vi flytter spillet op på russernes halvdel med, med lidt færre afleveringer, og så, og så derfra så sætter vi spillet. Øhm, ja. Men så får man jo så altså så, så, så sige, så, så kommer russerne jo lidt længere op på banen, har den her chance her, som jeg mener Vestergaard fejler og smikker redder, og det er jo efter de her 20 minutter, hvor jeg i hvert fald på tv sidder og tænker, at parken bliver ret til. Altså der, er, der kommer en masse frispark, russerne prøver at trække tempoet ud af kampen. Og man sidder jo lidt, jeg sad med lidt med den fornemmelse, og jeg ved ikke om I gjorde, at åh oh nej, vi har ikke, det er ikke, nu har vi ikke momentum, men det er heller ikke fordi vi har overgivet det til Rusland. Den var sådan lidt dvale efter de her, hvordan, de her 20 minutter. Hvordan, hvordan så I den fase? Jamen det var også, det var, altså det var tydeligvis, tydeligvis at russernes taktik, det var at trække tempoet. Øh, og de lykkedes? Ja, det må man sige, de frispark, de fik, altså de var rigtig, rigtig gode til at, at, at, at trække tiden og, og få danskerne til at komme lidt op i, i det røde felt. Men jeg synes bare stadigvæk, at når man ser øh, måden, at, at danskerne har håndteret kampen på, så synes jeg stadigvæk, det var fornuftigt. Øh, altså, der var omstillinger til russerne, men de kom heller ikke frem til, til store chancer i åbent spil. Så, så set på den baggrund, jamen så synes jeg, at, at, at det var fornuftende og ikke måden, Hjulman han, han gjorde det. Jo. Og så kommer åbenbaringen jo efter, <laughs> efter 37 minutter, hvor han, og vi gennemgår i slutningen af første og gennemgår vi de, de danske spillere. Men Mikkel Damsgaard, som indtil da jo ikke har spillet sådan helt prangende, han har været måske lidt uh, låst af, at han møder de her store russiske drenge. Men efter 37 minutter modtager han ind i det her lille rum tager et skridt til højre, og nærmest i sin bevægelse, sparker han op i, ja, i højre hjørne, venter for målmanden. Det er jo en fuldstændig fantastisk detalje. Jo. Altså, den måde, han modtager den på, et træk, hurtig afvikling. Ja, og det, og det var lige præcis det, vi også havde om uh, i i i, uh, i, i, i mandag. Det er alt det her med, at han kan jo netop spille i de her små rum. Mm. Uh, det er jo så tydeligt at se, at han har stået i den situation der, måske tusind gange, både på træningsbanen og i altså kampe og sådan nogle ting, ikke? så han har jo været helt bevidst om, hvad han skulle lige så snart, at han modtager den brød øh, Det, som jeg synes, der var fedt at se, det var jo, altså han reagerer på, okay, hvad gør forsvarsspilleren i det, han vinder? Okay, fint nok, der er plads til, at jeg kan gå til min højre ben. Øh, Lur mig, om ikke gået til venstre, hvis Rosan, han har stået på den anden side, øh, fordi den spiller er han. Øh, og så, men, men, men jeg tænker, hvis han har gået til venstre, så er han ikke sparket måske ikke på første touch, men så har han måske skulle have et touch mere, men, men, men han har jo været helt bevidst om, at hvis jeg kan komme over på mit højre ben, så er han har formentlig også noget at, at have den her følelse af keeperen, han, han står lidt langt ud, og, og den skal hen. så det, det så så naturligt ud, så det, altså, Jamen det er også det, han tager tårtsen med venstreben, og så nærmest i samme bevægelse sparker han med højre, så han, han sparker jo også lige lidt før en mål, men han regner med. Ja. Ikke fordi, at den måske er nok er gået ind alligevel, men det er jo tydeligt at se, at det, det er bare på, på høj, høj øh, niveau, han, han gør det der. Uh, og som Martin siger, det, det er i hvert fald ikke første gang, han, uh, han laver den bevægelse. Og så, og så snakker vi nu om det der med at kende spillere. <laughs> uh, og det kan godt være, at hvis, uh, hvis han har forsøgt at lave det nede på, på, på Peter Vindal i, i Nordsjælland, Jeg så <laughs> er lige præcis uh, keeperen den, ikke? så han har bare, så han har bare stået og grebet den, fordi han ved godt, når damser han i den position, uh. så forsøger han at lægge den ind. Nu har du en russisk keeper, og han har jo nærmest ikke engang set en video af ham. Han har måske set en lille, at <laughs> han har trippet drib, lidt rundt om, ja. om, om nogle, øh, nogle belgier og så er det det, ikke? Men der starter han, han kickstarterer jo på en eller anden måde igen vores, øh, fordi som sagt, vi var jo lige nået at falde ned, Rusland var måske kommet lidt mere ind i kampen, og så får vi den her scoring her, sådan de her næsten 10 minutter inden <coughs> vi skal til pausen. Det giver vel også bare den her en opløftning, selvtillid, holdet, tilskuerne, parken, også hjemme. Nu begynder Fuld, vi at tro på det? Fuldstændigt, ja, det giver jo en, en masse ro i det hele. Det gør jo, at... at uh at russerne, de skal fremme lige pludselig. Uh, vi ved, at, at uh, nu er det dem, der måske skal tage tæten, og det kan vi udnytte uh, den anden vej. Men jeg synes bare, at ja, igen at se <laughs> både spillerne og, og, og fansene på stadion, at uh, den der eufori, der var, da, da vi kommer foran, altså det var bare, her, det var, det var rigtig, rigtig vigtigt, kunne man tydeligt se. Uh, og det var det selvfølgelig også for os hjemme i, hjemme i stuerne. Uh, men fedt også at se, at igen, at det er Damsgaard, altså det er jo, han havde, han havde skoet en svær første halv time, hvor, det, hvor tingene ikke rigtig løbes for ham. Men det øh, er underviktigt den knæk, at øh, den succes, han har. Øhm, og for, for at være helt ærlig, så tror jeg heller ikke, at han har været med på landshold, hvis, øh, hvis det ikke har været julemand der har været øh, landstræner. Men, bare at sige, at, men det ville vel have været en fejl, nu når vi ser, ja, hvordan han har præsteret. selvfølgelig. Man må også bare sige, at han har jo grebet chancen fuldstændig. Øh. Man overrasker det, da han har det. for nu har jeg godt nok øh, fulgt ham lidt i, ja. i Italien. Og han har ikke det er ikke, fordi han har scoret så mange mål og lavet så mange assist, men jeg synes stadigvæk, han har været en... En lille åbenbaring i det italienske. Tilværende sig dernede. Det er en svær liga at komme til som udlænding. Bestemt, men han har gjort det fortrindeligt i de kampe, jeg har også set med ham. Og inden jeg stoppede min karriere, nåede jeg også lige spillet på kampen mod ham, der han spillede for Og der så man jo mange af de ting stadigvæk. Han har også lavet fantastiske langskudsmål i Superligan. Så det, er jo ikke, det kommer ikke bag på nogen, men jeg tror det... Det kommer bag på nogen, at han griber chancen, den måde, han har gjort det på. Uh... Det er jo en lille, klein knægt, jo. Ja. Nu, altså, hvor, hvor høj er du, Borning? 1-3,5 sted. Der han ja, var Der er han i ikke. Han er jo virkelig en lille, klein gutt. Ja. Men som i går, at, ja, han har det svært i første halvlej, men han tanker jo selvfølgelig også selvtillid med scoring. Ellers så glider han jo lidt forbi modstanderen. Det, det, det kræver vel rigtig meget andet. Men det her er, det er jo et rigtig, rigtigt godt eksempel på, at man, man gør de ting, man er god til. Han, skal ikke ud, han, skal ikke, han ved godt, at han ikke skal ind i, i duellerne. Han skal få bolden med, med afstand til, til russerne, og det, det håndterer han bare rigtig, rigtig godt. Vi har jo en, en mand herovre, som også som, øh, måske også var lidt lille til at starte med, men udnyttede sin force fuldstændig. Øh, Martin var jo sindssygt god til det også. Øh, så det, det handler om at, at vide, hvad man, hvad man er god til, og, og udnytte de forse, man har. Er du, hvor høj er du? Ja, i en 98, Så du er lidt højere end, end Damsgaard? <laughs> ja, lidt højere end Damsgaard, men jeg er, Damsborg, jeg er ikke borgens så er højde, så. så jeg har også været jeg, jeg, jeg udfordret på mig. På, på, Hvad på er det mange så, Anders? Det er jo en, en anden måde. Du kunne jo heller ikke kunne spille på din på sam... Altså, nu var du ikke verdens hurtigste, så det var nogle andre ting, du også skulle spille på. Mere mere hjernen måske? Jamen, altså, så, altså det, er jo, det er jo et eller andet sted, så sige, at fodbold er jo et spil for alle. Det er jo bare, hvor mm -hmm. hurtigt kan du spille det. Uh, og, det, og det lærer man jo, og nogen lærte det at spille det på, til et vis niveau, og, og, og sådan er det, uh, fordi i, i bund og grund, så, så kan vi næsten alle sammen spare til, til en fodbold, mm. uh, og det er jo klart, har, som jeg har, som Damsgaard, har du mindre fysik, jamen, så er du nødt til at spille på en anden forser, som Borgen han siger. Og det er jo netop det her med at kunne flytte bolden væk fra modstanderen på dit første touch. Det er netop det her med at kunne vende den rigtige retning, således at du ikke kommer ind i en duel, øh, men at du netop kommer væk fra modstanderen. Øh, Øver nogle, nogle andre force, Altså, jeg bruger rigtig meget tid på at stå i min sparketeknik, fordi jeg vidste, det kunne blive en force for mig, fordi mm. jeg ville aldrig være ham, der skulle stå i feltet og den mm. Men så blev det en force for mig at være ham, der sad den. Så og det, det har Damsgaard jo, det kan du se, det er, at hans sparketeknik er jo eminent, og det er jo, ikke bare noget, han er, altså, det er jo også kommet i dem timers uh, træning. Øhm, så man bliver netop bevidst om det her med, hvad er du for en spiller, som, som Borgen han siger. Og Beckman sagde det jo også fint i, i forbindelse med Cristiano Ronaldo, mm. på et tidspunkt, hvor han... Har, har ændret sin spillestil, lidt mm -hmm. Og det er jo tydeligt at se, at han er gået fra, hvad den her kantspiller, til at være 9-0. Mm -hmm. Det er så ingen sammenligning, men ha -ha. det er bare for at sige, at du er nødt til at være bevidst om den type, du er. Ja. For ellers har Men nu spiller han jo så i, i Sandor, og næsten lige kommet der til, har været der i et års tid. Og når han brænder sådan en slutrunde af, jeg så i går øh, hans agent på, på Twitter, Ivan Marko Bennes, som, som skriver kan hans han jeg, jeg, jeg tror at er jeg, jeg, tror, at jeg, lødende, jeg, gøre, jeg det, jeg var Der, det er tid, eller der eller må være, og sådan er fodbold bare, kan vi også bare sige, leverer man to gode kamp Fuldtændig. til et EM, hvor alle kigger med, ja. så er der bare interesse. Kan I godt se, måske, selvom det måske er for tidligt, for ham at rykke videre fra Sampdoria, mm. Men kan I godt se, at der vil komme hvad hedder det, større bud efter en større adresse? Ja, uden tvivl. Der har også været masser af rygter her. Man skal han blive? Jamen, det, er jo igen, det, det, er jo, det er jo et svært spørgsmål, fordi hver, hvilke, <coughs> hvilke muligheder har man man de muligheder igen? Øhm, skal man blive i Italien, eller skal man prøve et, et andet land og en anden kultur? Øhm, der, der er jo mange ting, øh, der lige skal gå op i, i en højere enhed, også i forhold til fornemmelse og, og udviklingsplan osv. Og øh, men altså Tottenham har jo været brandvarme, også i mm. øhm. Men så er jeg nødt til at stille jer det her tablydede spørgsmål. Klassisk. Når man får i den alder, han er mange penge stillet til rådighed. Mm. Eller udvikling. Altså ikke udviklingen, man skal gå efter. Vi jamen, har set det med Eriksen, vi har set det. Jamen, det kan du ikke sætte op på den måde, fordi altså, i bund og grund, så, så behøver du ikke at vælge penge bare fordi du også får lyst til at spille i en større klub og der dig selv af på en mm. større hylde. Så, så, så man kan set det op sort og vidt på den måde. Um, jeg tror, at Dams, han, Dams, han, han vil helt sikkert have en følelse af, hvornår han er klar. Yeah. Uh, det, han virker som en, som en person, der har, har meget godt styr på, på, <laughs> yeah. på, på, på, på, på sine følelser og sin kontrol over sig selv. Uh, jeg er ret sikker på, at hvis jeg ikke tager helt fejl, så, så han også italiensk uh, et halvt år før, han, han, han landede i Sampdoria og skulle, yeah. skulle starte der for at være på forkant. Mm. Uh, så, uh, så jeg tror, at uh, lige så snart, at, uh, at det de står så på vidt, hvad der er, han skal vælge mellem, så, så tror jeg helt sikkert, at det er sig selv for ham. Yeah. Feli, han har i hvert fald åbnet alle, alle døre, <laughs> det må man sige, <laughs> den her slutrunde. Ja. Hvis vi så hopper efter anden halvleg, der og det er jo ikke noget, vi måske skal bruge så lang tid, for der er ikke noget rent teknisk i det, men den her gigantiske fejl, som Sobnin laver efter 60 minutter, der han laver en. ja det er jo Jesper Olsen, han laver, og, og sender den tilbage til Josef Poulsen. Vi sad og snakkede om det lige, da vi gik ind, eller inden vi gik ind her. Øh, han må jo aldrig nogensinde. Føre bolden op, på, på op ad venstrekanten, eller op ad venstre bak på den måde. Vende sig om blindt, og så sende den ind tilbage foran keeperen. Vingår, hvad siger du til den? Ej, det, det, det ser meget besøgerligt ud. Det. Og det gør det jo altid, når det er, at man laver en fejl. Sådan er det jo bare. Ja. Altså, fejl ser jo bare dumme ud, og, og de opstår jo øh, i Men kampe. Men det der, den jo. står jo vel på side 1, i fodboldens ABC, at du ikke må spille en bold. Du må, du må ikke engang spille den på tværs, hvis du længere frem, Nej. jeg gør han det helt tilbage. Ja, og det, og, det er jo, og det er jo selvfølgelig derfor, det kommer til at se endnu, endnu dummere ud og endnu værre ud. Æh, selvfølgelig så, så, så har han to muligheder. Det er et enten, så, så følger bolden fremad og, og forsøger at finde en, en, en passende frem i banen, eller så må man, så må man lægge den op, øh, hvis ikke man kan finde den frem i banen. Og så, øh, og så er alternativet, det er jo selvfølgelig at spille keeper, men så spiller du den jo selvfølgelig lige nede i, øh, ned mod, ned mod mållinjen og og væk fra målet, således at øh, hvis der skulle, skulle, skulle miste den passning, så ryger den ud til hjørnet, øh, og så røger den ned. Så får du ikke den assist på den i hvert fald. Oh, altså det, det er hvert fald helt sikkert. Han, han tænker jo ikke, at det står på side. Ja, det, det må man ikke, da han i hvert fald gør det her. Ej, ja. <laughs> men er det ikke ja, det, han han Jo, men det, det, det er jo tydeligt, hvis han tænker, okay, jeg spiller meget tilbage til, til keeper og så tager vi den derfra. Altså, det er jo, men det er det, der, der er gode ved at være offensiv spiller, men man, man havner ikke i de situationer der. Altså, øh, når man laver die fejl som forsvarsspiller jamen så koster det bare. Jeg ja, ved ikke, det ved jeg ikke helt rigtigt fori at jeg kan da huske at jeg på Grøngaard. Han har da lært sig en ja, der hvor jeg var jeg var i Champions League, den lige, mod Chelsea i hvert fald eller jeg sad i hvert fald på beaten hos og der fik han det også en narcissist på trods af. Jamen, det er faktisk skørt også nu med Grøngaard for hans debut i mod Italien i parken. Det er rigtigt et det var altså, en, en, en takkel sted. sted. Ja, det er det præcis, men altså han fik jo en fin karriere, må man sige efterfølgende. Men <laughs> men det jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, var flipback. Jeg tror det er en takkel. Jeg tror det er en sakkel sted i den kamp. Og der kan man sige snakker med angriber, der er altid luret. Og ved Insagi var det måske ikke tilfældigt, at han vidste, Nej. at det, sådan noget kunne ske. Men i går, der ligner det jo måske mest af alder. Josef Boulsen, han er langsom i sit ja, tilbageløb, ja, træsker lidt tilbage, og så opstår muligheden. Ja. Så den kommer jo fuldstændig ud af det blå. Men ja. uh, igen, der er, jo, der er jo ikke rigtig mere at sige til den, end at det, det er uheldigt. Ja. Ved, senere i, i kampen, der, der skal vi lige have der, der er det her straffespark. Som, uh, ja, der sker jo det her helt uh, ekstreme minut, hvor Lukaku han scorer for Belgien i deres kamp mod Finland, og den bliver annulleret, og så er det, at, at vi også får et straffespark imod os. Er der straffespark? Synes du, det er et dårligt forsvarsspil, eller...? Altså, altså, det er det jo i og for sig, fordi han kommer til at stå på den forkerte side Så han blevet nødt til at tage lidt Men nej, jeg synes ikke, i forhold til den fysik, russerne de har, og, og, og, og så er det straffespark, der bliver dømt. Så nej, altså der synes jeg, at dommeren, han har lige en periode der, hvor øh, må det i hvert fald vores vej, også når man kigger på det på det røde kors som russerne, når skulle have os og ja. altså det er lige inden også, ja. ikke? Som jeg, hvis jeg ikke tager helt fejl, ja, det er i hvert fald. Ja, lige næt ja. at han også skal have sit andet good Nu kan jeg ikke huske uh, hans navn, men, uh, men da tvivl om at der skulle han måske også en good kort, og så vælger han så at dømme det her bagefter. Ja, det er Kudryashov. Ja, Vendtbanen. Ja, lige præcis. Der først ja, rammer i første halvdel hvor han <coughs> vinder ham. Ja, så vælger han at, og, og, og, og få, uh, Ja, jeg tror højbyerne overhovedet i dag også efter ja. han ind i ham, ikke? Og den den får han, den slipper han så for og så ja. river han en mere rundt ikke, bagefter, så uh, og så dømmer han der her kære i Vestergaard, men igen, jeg synes, det er utroligt tyndømt. Og, og det er jo, du nævner selv det her med, han skulle have prøvet kort, vi ser i første halvleg Kære, der også modtager nogle slag fra Super i, i, i maveregionen, så det gjorde under at spille mod, mod de her drenge. Men netop Super Ruslands helt store stjerne, øh, eller en af de helt store stjerner, som vi, øh, vi har meget fokus på i forhold til den her store statiske angriber, som der findes færre og færre i topfodbold. Hvordan synes du, vi, øh, vi klarede ham i går, Borg? Jeg synes, vi er klare med rigtig, rigtig fint. I forhold til fysikken øh, er lidt det samme som, som Lukaku. Lukaku er markant mere bevægelig end, end Super er. Øh, men jeg synes, at øh, det var rigtig fint. Det er en, en, en angrebsspiller, som, som passer rigtig, rigtig godt til Simon Kjær. Øh, så jeg synes faktisk, at han håndteret ham. Er det, fordi han er født, fordi han godt kan lide, når du siger, at han passer godt til Simon Kjær? Jamen, jeg synes jo, at Simon Kjær er jo, jeg synes, jeg er jo vildt imponeret af ham, altså dybt imponeret af mig, måden han, han håndterer de her angriber på. Fordi også i forhold til, han ved jo, at Lukaku havde farten også, men alligevel er han tæt på ham, øh, op og, og sidde ham lige, lige i haserne. Øh, han ved her, at Super løber ikke fra ham i hvert fald. Øh, så, så de der dueller, der har han bare sindssygt stærk, jeg synes han, han gjorde, det, øh, gjorde det rigtig, rigtig godt. Ja, det var vel andre, ikke andre altså de klarede vel sublimt de går over for en, en stor fysisk angriber som ham som jo ville tro vores danske altså, luftrummet i, i forhold til det. Absolut, absolut. Og, og man kan sige, nu har vi jo været sådan lidt på, på Vestergaard i forhold til, når vi har bolden, men man kan også bare sige, altså uden bold, øh, døde bold, altså standarder, ikke? Øh, der der han jo en Ja, der er jo en ja. og, og, og, og han taber stort sådan så en duel. Så ved du at det her straffespark han er involveret i, men, men det, det synes jeg virkelig er hårdt dømt. Så, så, så, så man kan sige, at han han løser jo sin opgave øh, sublimt i forhold til det her med at... at og, og vinde sin, sin dueller og specielstandarder, der, der afviste vi også jo. Der er mange gange, hvor russerne de har frispakket også for, hvor Suvairen står meget om at spille på mig, som om man ikke, vi ikke ved, at vi skal spille på ham. <laughs> men, men, men der er faktisk flere gange, hvor AC også vil have hovedstødstødologen. Ja. Øhm, og det er jo igen det der med, at når man møder en stor spiller, jamen så, så handler det om at, at hoppe på det rigtige tidspunkt, og, og få timing ind. Og det er bare tydeligt at se, at det, det er ikke første gang, AC han møder øh, store angripsspillere. Så jeg synes faktisk, alle tre forsvarsspillere de, øh, de håndterer dem rigtig, rigtig fint. Ja, vi kan jo lige komme til den, øh, når det er, at vi skal gennemgå alle spillerne. Ja. For det er jo ret imponerende, at en som AC, som faktisk også ser klein i noget, faktisk er ret god fysisk. Noget, vi hørte i går, det var det her med, at danskerne, de kun ville få at vide, øh, hvad der skete omkring Belgien og, og Finland-kampen, hvis der var, at, at det var strengt nødvendigt for dem selv at skulle score. Og så tænkte jeg på om I har rendt rundt ind på banen med den her følelse af, at I var afhængige af noget i en anden kamp? Uh, jeg vil ikke sige, at vi var afhængige af noget, men, men jeg husker lidt tilbage til, da vi spillede Champions League i parken, hvor, hvor det var ikke 100% afgjort, um, om vi gik videre for gruppespillet. Uh, vi skulle vinde hjemmekampen over Pantinaiters, så ville det være 100% sikker. Uh, Alternativet var, at Barcelona de skulle, de skulle vinde deres kamp. Uh, og så, så, Og den tænkte de, at de gjorde. Det havde jo øh, en ret god fornemmelse af, ja, at de ville gøre. Øh, så, så, men altså, du ved, der er stadigvæk det her med, øh, hvad nu hvis, og, øh, og nu snakker vi også lidt om ind, øh, indviktigt på her, det her med, at øh, okay, Pelkin, ja. hvornår skoer I? Jamen det, det er fordi, at, at, at øh, ville de have gjort noget, hvis det var, at de vidste, at de gik til pausen, og der stod 0-0. Man spiller jo også inde i et parken, der er 25.000. Øh, nu har du øh, haft hjemmebane derinde, man hører vel også folk, de råber den. Ja, altså der er jo ikke tvivl om, at, at, at, at der er, der, bliver scoret til 1-0 i Belgien, og hele parken jubler, jamen så ved du godt, hvad klokken har slået. Ja, lige præcis, altså, men også bare undervejs, altså jeg tænker også undervejs, om der måske, nu ved du selvfølgelig ikke, om der har været informationer i går, men i går på tv, der kan man jo høre en eller anden, der bare råber, <laughs> og så er man jo ikke i tvivl om, der foregår noget over i Belgien, ja, og så spreder ja. den her sig til, til resten af stadion. Så dermed, at, at man faktisk spiller sin egen kamp, men afhængig af, hvad der foregår i en anden kamp, det, det jeg, Du synes egentlig, det er okay, at de først skulle have det at vide, hvis det var... Ja, yeah, uh, altså... Og, og, og de er jo så fokuseret på at, at, at løse sin egen opgave. Altså, det ved du også på grund men, men jeg vil så stadigvæk sige, at jeg, jeg tror stadigvæk, at der er nogen, der lige har tjekket det i pausen. Ikke spillerne. ikke spillerne, ja, ikke, ikke spillerne men, ja. men der er i hvert fald blevet snakket om. Ikke fordi julmanderne har sagt på, høret der står 0 i den anden kamp. Jeg tror mm. alligevel, at snakken er gået lidt. Ja, det, det kan simpelthen ikke undgås. Og det er også individuelt, hvordan man er som yeah. spiller. Nogen, fordi jeg der har hørt historier, hvor jamen, vi hørte jo Kennedy Miel også i, i studiet og sagt, han der. Og det er selvfølgelig på det niveau, men han har, han har været inde i omklædningsrummet og lige live score i forhold til, hvad, hvad der foregår i <laughs> en fordi man måske lige behøver den afklarethed på en eller anden måde. Det er vel også meget personligt? Ja, det er det jo. der, der er ikke nogen tvivl om, at da, da stadion de også begynder at juble, øh, der tænker danskerne, at uh huha. Og så bliver det alligevel øh, annulleret det ja. mål. Ja, det, det, er jo, det, det er jo ikke sikkert, at de får det at vide, øh, men i hvert fald, når det så kommer anden omgang, jamen det, det, det giver jo med til, at det giver en masse ro, øh, fordi de selvfølgelig også ved, hvad, hvad der foregår. Så men men jeg tror ikke det er noget altså man tænker ikke over det når man spiller det ved du også selvinger også altså, det, det det er jo ikke noget man tænker over. man har fuld, fuld, fuld fokus på den kamp man sælger en gang i og så i hvert fald så længe man ikke har det resultat ligesom nøjagtigt ligesom ja altså når du så har det resultat du skal bruge så vil du have tankerne ja, lige og kigge over er det sådan ja de mangler ja de skal selvfølgelig ordne deres. det er det, jeg mener altså, jeg, ikke. også altså, altså, ja ret på, at de at de er på 2-0, der er de rimelig profitable. der mm. kunne de måske godt ja også fordi til at starte med der handlede det jo meget om det der med at vi tog udgangspunkt hvis man bliver nummer tre så kommer vi foran 200, det betyder rigtig, rigtig meget for målscoren. Så kommer det her mål, der bliver annulleret i, i Belgien, og, og russerne scorer lige pludselig. Så er man jo under pres igen, ja. altså i forhold til det. Så scorer vi til 3-1, så kommer Belgien foran, og så bliver det ro på igen, og, og, og man kan spille lidt mere frit. Og er man altså også bare russpillerne, og også julmænd. Ja, altså, altså, det, det har været lidt en minut, der er eller to minutter, <laughs> det, ja. det har været en vild periode, ja, og, der, det har det og der holdt de bare hovedet koldt. Ja, fuldstændig. Men altså igen, nu nævner du, at de, de har måttet holde hovedkoldt De sidste 10 dage, tror jeg det er, siden den, den første kamp i parken den 12., lørdag den 12. Der, det har jo været en stor rusjebanetur. Men de, de går jo fra at tro, at de har mistet en af deres venner, til at de må samle sig selv op igen. De er jo i chok mere, end vi har været måske. Eller, det har de jo. Øhm, samle sig selv op, levere en præstation, som de gjorde mod Belgien, have den her sidste kamp, og så præsteres, som de så gjorde i går, det har vel været fuldstændig vanvittigt i dag. Og nu spørger jeg meget direkte, men man kan da ikke være andet end imponeret over den måde, de har, de har håndteret alt det her på? Nej, selvfølgelig kan man ikke det. Altså den måde, de har stået sammen som en hold, øh, hver enkelt de har, har haft deres måde at bearbejde øh. det på øh, og kommet videre. Øh, og så, så skal vi heller ikke glemme, at at de positive nyheder og informationer, der er kommet fra Eriksen hele tiden, det har, jo også ligesom, det har vi jo også selv kunne mærke. Det har jeg også kunne mærke, at okay, ja. altså da man gik i seng, det var lørdag aften, ikke, og, så, og så bare til nu. ikke og, og, altså, Det var jo vendt om til, at nu glæder man sig til mm. den kamp i går. Ikke? Mm. Hvorimod, at uh, inden da er dag, var det nærmest lidt Men vi tror, at vi har ikke håb på det der. Nej, den, men den om jeg kan sige, at nu ender det, som det, som det, som det gør i går, hvilket er da fantastisk. Men vi vil sige, hvor vi nu rød ud, og Jamen, så var det sådan, det var. altså har sådan... Det, det, Christian Hansen det er det viste at han har det godt, øh, og alt andet kommer i, i anden række, at han så har det godt, og der er gode meldinger for ham, jamen det giver bare en masse energi til spillerne, øh, men man er så dybt imponeret og den største af respekt til den her gruppe her af, af mennesker, som har håndteret den her situation fuldstændig fantastisk, altså det de har gennemgået, jamen det, det, det kan man slet ikke sætte sig ind i. Øh, og det fortsætter? Ja, og, og man kan sige, at jeg tror også på, at, at Christian Egesen han har sendt en god en, en besked sted til de her gutter og siger, at ved du, jeg har det faktisk uh, okay efter omstændighederne, og nu skal I simpelthen gå ind og, og vinde den her kamp. Um, men jeg synes bare, at, at, ja, at det ender som det gør, at, at uh, alt det godt med, med Christian også, og, og vi kommer videre for gruppen. Jamen, det, um, det er fantastisk, men havde det været anderledes, jamen så igen, så, så er det vigtigere en spillet. Vi, gennemgår, eller vi går til, til, til Wales-kampen efter, at vi lige har gennemgået, hvad hedder det, hvordan de danske drenge de gjorde det i går. Fordi at, man må sige, man kan jo næsten ikke få en bedre 8. End den, end den, vi har for nu her. Hvis vi starter fra, fra mål og tager, hvordan Kasper Smigel gjorde det i går, kan jeg prøve at sætte nogle ord på, på ham i går? Ja, nu var, nu var du var også lidt efter ham, efter den Belgien kom der, ikke? Jeg synes, han skulle have tage ja, den, det, og, og, det, det, det, det, det synes jeg stadigvæk. Og jeg skulle faktisk, jeg ved ikke jeg skulle undskyld undskyldning, for det er jo meget, men, men jeg vil sige, efter jeg har set den i den, der er jeg meget mere på din side. Ikke, fordi at han, det, er, det er et spark ud, nu den gentager vi det igen, det er et ja. spark ud for fældet, med venstrebenet. Det er godt sparket, det bryne. Det er ingen tvivl om det. Men på det niveau, så, så skal han tage den. Og jeg fik lidt flashback til 98 til hans far, hvor, øh, hvor Rivaldo sparker lidt længere udefra, mere centralt på banen, fladt nede i højre hjørne. Den skal han jo også tage. Ja. Så, så, men øh, den har vi været igennem nu, og den får du, og det er godt det det set. Liget, det, er, det er Og, og, og så går, så, så der er han der jo selvfølgelig der ja. han, han har de redninger, han skal have, og specielt den store i første halv, eller, bare derud i den, du ved ikke, hvad der er sket. Altså, så så skulle der edd med Graves Det er ikke kun spist på det. Så skulle der virkelig Graves dybt. Ja. Og der er han der bare. Der er han jo og, og, og viser selvfølgelig sin klasse. Så. Men det er også en, det er en kamp, der måske er lidt svær, når man til at starte med ikke har så meget lavet øh, Og pludselig, så skal, man, så skal man være der. Det er vel også sådan nogle kampe, som viser han, hans klasse? Jamen selvfølgelig. Det er jo det, der kendetager han af en topmål. Men det er jo, at øh, han er der, når han skal være det. Øh, han har også sindssygt meget erfaring fra Premier League og har stået øh, mange, mange gode sæsoner der. Så, så vi, han viste i går, hvem, øh, hvem han er og hvordan vi kender ham. Uh, han var der, når, når vi havde brug for ham, så det var, det var dejligt at se. Lad os sætte de, de tre bagerste. Det er AC, Kær og Vestergaard. Du var lidt en på Vestergaards kamp i forhold til, at han begår straffesparket. Han har den her fejl til at starte med i første halvleg. Men alligevel roser du ham for hans fysik. Hvordan, øh, hvordan synes du, han gjorde det? Jo, men han kommer jo igennem jo, det er jo ikke, altså, han spiller ikke på nogen måde, en dårlig kamp overhovedet, uh, gør det okay, uh, men, men, men som forsvarsspiller, så, så, så vil du helst ikke være involveret i, i, i hverken uh, mål eller i, uh, ja hvad kan man sige, og give bolden væk til, til store chancer, så, um, så ja, altså jeg synes han så lidt, uh, sådan lidt nervøs ud og lidt påvirket af situationen, specielt uh, i forhold til når han var på bolden. Hvad med uh, de to andre? Jeg, altså, nu kan vi lige godt tage den. Jeg ja, er min man of the match. Okay, ja. uh, jeg synes, han var fuldstændig forrygende. Også uh, hvis, man, uh, hvis man piller målet ud, stadigvæk i man of the matcher. altså, det, det som jeg synes, der er fedt, det er jo at du beder en spiller her om at få svar. Uh, ja. Men samtidig med det, så skal du også lige være med i vores øjebyggende spil. Ja, specielt ja. i anden Og så vælger du lige at grune det med et mål også, til 3 Som lige uh, får uh, det, <laughs> det hele til at koge ind i paraten. Ja. Altså, det, det så, der ikke mere. <laughs> Mads Davidsen, hans, hans gamle U-træner i Brøndby, som er direktør i en klub over i, jeg tror, det er måske noget, Saudi-Arabien, ja. han skriver i går, at øh, i al den tid, han havde AC i Brøndby, han har aldrig set ham fra på mål ikke engang til træning, øh, fordi det ligger jo bare ikke til, til ham at gøre det, og i går, der smasker han jo så til den, Hvordan synes, du, at, øh, hvordan synes du, at I har gjort det? Jamen, jeg, jeg er meget enig med, med Vingård omkring de her ting, han også siger. Øh, at han så kroner med den kasse her. Altså den... Øh, jeg ved ikke lige, hvor, hvor, hvor han finder den fremvel. Øh, men øh, fantastisk sparket ind. Øh, du er da også god for det samme, du ved, ja. ja, Også med højre og hele. Så det ja, det øh... <laughs> Men det er udlagt ud og går også to gange om dagen. <laughs> <laughs> men lige pludselig så, så kan man jo nogle ting. Og, og der lige situationen opstår, at den ligger til at spare på kassen. Og... Han når måske ikke at tænke særlig meget, og så lukker han måske bare øjne og sparer til den. Øh, vanvittigt godt sparer den ind, og det er jo også den forlystelse der efterfølgende... Ja, det var, det var fantastisk. Men det kroner. Det kroner <laughs> vel bare hans indsats, fordi yeah. du siger, at spiller først, dernæst øh, alt det andet. Ja. ja. Så, så det var en, de tre bag til, ja, de, de gjorde et, et, et okay... Og oh, det var måske meget fyn, sagt, uh, <laughs> stykke arbejde. <laughs> <Mere> beskeden, <ja. laughs> Hvis vi kigger på de to uh, baks i går, som hed Daniel Vass ude på højre og Joachim Mæle på venstre. Hvordan, uh, hvordan klarer de det? Fordi Ørnskov i går, Martin, han havde, jo, han havde jo faktisk stryger til at starte ind, Og han havde jo måske kørt lidt uh, Mele sådan lidt ud i forhold til, hvad han synes om hans præstation. Hvordan synes du, han gjorde det? Ja, og, og, og, og der var jeg jo ikke lige helt inde, for jeg synes jo et eller andet sted, er vores første valg på, på, på, på, på de her positioner her. Jeg synes, at han kommer med så meget offensivt, og, og, og hans, øh, altså, hans fysiske formål er jo... Altså nu er det tredje kamp på 10 dage, og han moser bare afsted. Altså, han løber bare. Han løber bare, og, og han er der, og han forsvarer, og han angriber. Øh, som sagt, hans aktioner i første halvleg, han er, hvor han skal være. De lykkedes ikke 100 procent. Forsøger at sætte dem med offensivt, men det lykkedes ikke 100 procent. Til den der i anden halvleg, er han jo... Er han virkelig virkelig virkelig god. dominerer den Fuldstændig. Altså, nu snakker vi også sidst, der var i forhold til at, at Trippier han lå på venstre bakke fra England. Ja. Hvor vi snakker sådan skal man i hvert fald ikke spille en venstre bakke, når man er Ja. Sådan som Male, han spiller i år, altså sådan skal man spille en venstre bakke. Og hvad er det hvad, hvis du står sådan på så sit ord på hvad det er han gør anderledes? Jamen så, som vi kan have siger altså den motor, han har, den, den er fuldstændig vanvittig. Han er med hver eneste gang han udfordrer hver eneste gang, han er emoen. Teknisk er han sindssygt stærk. Man har også en situation i først alder, hvor han lige tipper den over øh, øh, bakken, øh, ja, Ruslands bakke, øhm, så, så måden han hele tiden, han er, han, er, han er bare med hele tiden. Altså, det, det, det er faktisk ham, som, som skaber de største chancer, som som også har. Han er min mand aften match i forhold til, til, til ASE, som vi kan Men jeg synes bare, at, at måden han gør det på, altså det er simpelthen dybt imponerende. Og jeg tror ikke, at, uh, at han spiller i Aalanta om, Altså, han har bare det, der skal til for at være en top-top spiller i en af de største klubber. Nu, nu kan jeg bare lige tage et spørgsmål. Der ja. var en, der spurgte mig på Twitter i går, at... Øh, og nu stiller jeg det bare videre. Ja. Han sagde, aller bare til Real Madrid. Hvorfor kan, hvorfor kan Mele ikke gøre sig gældende på en af de adresser? Og nu, nu, igen, nu refererer jeg videre, det er ikke, fordi jeg, jeg siger, at, øh, at Mele skal spille i Real Madrid. Ja. Men hvis vi kigger sådan lidt over Atalanta... Du siger lidt, af hans talent, og det, at han også præsterer på banen, mm. det berettiger til, at han, hvis han fortsætter, så ender han på en af de... Det er også med, når jeg ser på hans historik, han har en sæson i OB, hvor han gør det fantastisk. Og jeg kan huske den sæson, hvor der har jeg også et par mod ham, hvor vi var også sindssygt overrasket over, hvilken knægt var det lige, vi havde på, på højrearbejde der. Så har han rigt, fire rigtig gode sæsoner i Genk, hvor han også bare gør det sindssygt godt, vildt dominerende. Så har han en sæson i Atalance nu, hvor han spiller forholdsvis fast, og gør det mega godt. Og så snakker vi om, at, at, at en slutrunde er et kæmpe, kæmpe udstillingsvindue. Måden, han gør det her på, det, det synes jeg bare, altså det det øh, Det mennesker i hvert fald ikke hans mulighed for at nå til en af de store klub. Øh, ja, nogen... Han har taget det lidt stille og roligt skridt. Ja, det har han, og han gør det sindssygt godt. Altså, det, den plan, der han har lagt, den, den, den fungerer rigtig godt indtil nu. Øh, og det vil ikke undre mig, at... at hvis enten Juventus eller Inter, de står, de står klar i forhold til, at, at hvis han tilpasser sig den italienske stil. Uh, men men jeg, tror på, jeg tror på, at han, han havner jeg snakker også altid om det der med altså altså intelligente fodboldspillere ikke? Ja, ja, ja. Og, og, og nu siger du så han har været i dem, både i den belgiske og i den ja. italienske nu ikke? på landsholdet, og det er lige meget om du spiller venstrebart i en firebalked eller om du spiller ja, vensterbark med, med, med en træer. Altså sådan nogle ting ja det ser klubben jo også godt efter. Ja, det er Altså så... det, den tilpasse, altså den måde, han tilpasser sig tingene. det er simpelthen fantastisk. Ikke? Jeg sad bare tænke på venvspillet på højerside. han sendte vensterbark med et vensterbille. Hvad, Hvad vil det gå andet for han spil, hvis, hvis han spillede på højre Fordi det er jo der hvor han også bliver brugt i, i Atalanta. Mm. Fordi Atalanta har jo goss, fra, fra Tyskland, som render rundt over på venstre og også gør det fremragende. Ja. Hvad ville det gå anderledes, hvis Mæhle, han spillede på, på en på en højreback? Jamen, han vil jo selvfølgelig komme bullerne stadigvæk, men der vil nok være noget mere indlægspil i det. Fordi han vil søge ud til sin højre. Ja, og det vil være helt naturligt. Det er klart, det er, man kan også se, at han har en situation, hvor han måske godt kan slå den ind med venstre, hvor han lige stopper op og så, så udfordrer i stedet for at lidt ind i banen. Og, men, men det, han både kan spille, det, det både højre og venstre bak, altså det, det giver altså ham nogle, nogle muligheder, Æh, ja, både, både nu, men også på, på længere sigt i forhold til hans karriere Hvad med Daniel Fint, fint. Altså, det er jo ikke ham, vi kan man sige, sidder og kigger på nu, når vi nævner. Altså, han løs sin opgave sublin, og der var ikke noget der. Altså ja. Alle på banen spillede en, en rigtig god kamp. Det skal det man, stå, man sige. Slå rosen ja. og fiat. Ja, ja altså, så er alle nødt til at have ja. præsteret på et vist niveau. Præcis. Højbjerg Delaney inde på midtbanen, der var jo... Der, ja, der ville jo være, ligesom alle andre meget fokus på de to, men det var jo de her to, der inde på midten skulle vinde kampen. Synes I, at de, de formåede at gøre det? Ja, det synes jeg bestemt. Og hvis man lige skal sætte på Højbe, altså, så vil altså også vildt imponere ham. Altså også den slutrunde, han har, han har haft. Det ansvar, han tager. Altså man ser også i, i forhold til den første kamp mod, mod Finnerne. Altså, han tager rigtig, rigtig meget ansvar. Øhm, og det har han gjort i de her tre kampe. Jeg synes, den ro, han, han viser, fantastisk at se. Og lige pludselig ser vi også, at han laver mange øh, spændende tekniske detaljer, sparker på kassen ud fra os og, han har virkelig også fået noget selvtid, og virkelig øh, vist sit værd, synes jeg, øh, for det danske hold. Jeg, jeg synes, øh, han klarer det fantastisk. Hvad men ja, jeg tænker på? Men mangler en Eriksen, Og det vil sige, at i det her opspil, også når der er tre bag til ham, så er der jo ikke behov for, at han måske på samme måde kommer helt ned øh, og ligger sig ved siden af en, en midstopper for at føre bolden op. Han finder ind i det her mellemrum meget godt, og det er egentlig, hans han samspil med Delaney, jeg synes, der er interessant, fordi at de, de står sjældent på linje, de to. De sørger for at stå, og, og så russerne i hvert fald er nødt til at dække dem med flere spillere. Mm. Dermed, at han går langt ned og modtager den. og stadigvæk, det, han, med det, leder, det, er vel, det er vel det, der gør også, at Danmark i langt hen ad vejen i går har etableret, har overskuddet ind på midtbanen. Ja, men der er indsyn om, at han påtager sig altså, den rolle, og, og, og, og nu snakker man så meget om det her med relation og sådan noget, der er en tvivl om, at Delaney og Højbjerg, de er virkelig, virkelig ved at finde hinanden nu. Altså, de, de, de, de, de kender hinanden i blinde nu, ikke? Altså, ja. de, de holder øje med hinanden øh, nærmest ud af, af øjenkronen, ikke? så Så forsvinder Delaney, fint nok, så, så, så bakker jeg i. Forsvinder Højbjerg, fint nok, så bakker jeg i. Øh, og, og have sådan en akse øh, det er det er et guld i hvert fald for, ja, for, de, for fodboldholdet. De, de det de gør det fantastisk. Ja. Men mangler I, alle mangler i eksten. Men sidder man med følelsen af i går, at, øh, at, at man mangler ham. Altså, jeg, der er kun et tidspunkt i går, hvor jeg tænker, at, åh oh nej, vi mangler faktisk vores bedste spiller. Øh hvad, hvad siger I til det? Altså det der med øh... det, det, det synes jeg jo det synes jeg jo et eller andet sted vi gør, men det er jo så altså det er jo så også, lige ind til til, til Damstor han han laver det her for rynede mm. mål. Eh uh, kunne Eirsen have lavet en individuel aktion, hvor han har fået en en forstændig assist eller har lavet et mål eller ja. eller slået en sådan altså standard hjørnesparket frispark ind i hoved på en af vores forspillere. Selvfølgelig kunne han det. Selvfølgelig kunne Ja, han. det er selvfølgelig jamen, det er også et dumt spørgsmål. Men vi har set, vi har set så mange gange at at lige pludselig så hæver Eirsen ellers ud eller op at have den som som fuldstændig genial som ingen andre ser, ja. øh, men han ser noget rum, så selvfølgelig mangler vi ham. Men jeg tænker æh, også på hans løbepensum, fordi ja, det er det, man glemmer. Det er fuldstændig undervurdeet. Det ja, fuldstændig. Øh, og jeg synes også, at dødboldene, de kunne også godt have været bedre i går. Øh, og der er Eriksen også skarp, så, så, så, så selvfølgelig mangler vi Eriksen. Men øh, så er det dejligt, at vi har nogle andre spillere, der, der gør det godt. Hvis vi så tager et, et skridt længere op, øh, spilleren, der måske kom ind i, i, i seneste kamp i stedet for Eriksen. Det var jo så Damsgaard, og ham har vi jo været inde på, han, han gjorde det helt fantastisk. De to andre, Josef Poulsen og Martin Brathwaite, hvordan, øh, hvordan synes I, I gjorde det? Jamen nu snakker jeg lidt, altså... Der synes jeg for eksempel ikke, at man har den der relation, den der connection der mellem Joseph, Bratford og, og, og Damsgaard, og, og, og det ligner også lidt i, i, i, i første halvleg at de, sådan nærmest, de var ikke rigtig i deres positioner og hvem okay. var lige nier, og så var, så var Damsgaard lidt falsk nier, og lige pludselig så var Josef lidt niere. Er det man... ikke en del af gameplanen? Det tror jeg helt sikkert, det har været, men jeg synes bare ikke, at de lykkedes med at connecte det på den måde. Altså, de fik ikke rigtig gjort brug af hinandens løb og hinandens bevægelser, okay. så, så du så heller aldrig uh, Josef uh, på et touch uh, ramme Damsgaard, og... Øh, på den måde vendspillet, eller lidt at have de her små øh, aflevandere ind foran øh, russernes øh, forsvar og, og, og i deres mellemrum det den. Så, øh, så, så den der karnation var right? men, men i forhold til deres præstationer og sådan nogle ting gode, i den brødsel han kommer de Jamen han, han, han skal at Han vil han gerne, altså ja. gerne og han, selvom det ikke er alting, der lykkes, så bliver han ved, øh, og han arbejder også stenhårdt defensivt og sådan noget, så selvfølgelig er det en god position. Yusuf, han scorer igen, øh, hvilket er vigtigt som, som man angriber. Uh, man kunne godt lige undre uh, Bradford også i forhold til at lige få den her kasse med, og få noget selv Man har jo mega store forventninger til ham, fordi han spiller uh, på den adresse, han gør i, i hverdagen. Uh, men, men jeg synes, det er fedt, han bliver ved. Så må han godt, så ja. meget skrue lidt ned fra ambitionsniveauet, for at han skulle være <laughs> og så må han bare finde ro i, at alt det andet, som, synes, som der Men finder. jeg synes bare stadigvæk, hans uh, tilstedeværelse altså også med til at give, uh, han tager en masse fokus, han tager en masse løb, som, som også gør, at... Uh, at modstanderne skal holde øje med ham. Så, så, så selvom han måske ikke lige kommer med sidste mål, så gør han bare mange gode ting, som også er til stor gavn for, for danskerne. Men mangler vi ikke, altså vi mangler vel en angriber, som er garant for mål, som de store lande jo har? Altså vi, jeg hører i går i optakten Flemming Poulsen sige, at vi kan ikke sætte vores lid til Yusuf Poulsen og Martin Bradford, hvor jeg tænker, jo selvfølgelig skal vi da sætte vores lid til de her angribere, der starter inden for det danske landshånd. Mm. Det er da dem, der skal score målene. Det kan, altså, de kan godt være, at de løber solen sort, laver et stort defensivt arbejde, men vi savner vel en målscore? Jo, jo, men altså, hvis tager Lukaku og flytter mig over på vores hold, så, så tror jeg, <laughs> det vil måske, måske være forskellende på os ja, og Belgien ja, nærmest, ikke? <laughs> jamen, vi, vi tager, Dolberg kommer ind i går, efter, efter en times spil, og det går Jens Dry også. Hvis vi bare tager Dolberg til at starte med, han har en halv time, hvad synes I, at han, øh, han formår at gøre på den? Ja, det går fint med et spil. Han har også en chance, hvor han øh, lige misser et hvor han egentlig godt øh, kunne, kunne have scoret. Men jeg synes stadigvæk, at, at han er så god teknisk øh, og går rigtig godt øh, med et spil, god spilforståelse. Æh, så jeg synes, det var en fin præsentation sammen med Jens Struy, øh, kommer ind og gør det, han skal, øh, og er med til at vinde kampen for, for Danmark. Jamen, så har vi været igennem alle spillerne. Vi fik jo også kampspillere AC fra Dejvinkård ja. og Mele fra Yes. Hvis I så også kigge fremad imod uh, den her kamp, der venter på lørdag, som skal spilles i Amsterdam, hvor Wales så står på den anden side, vi kunne vel ikke have drømt om en bedre modstander i en 8. Finale, end Wales. Hvad siger I til det? Nej, altså det, det skal vi selvfølgelig ikke os over. Og vi, vi sad jo også lige og snart om, inden vi gik ind, at, at jamen det her system, hvem der møder hvem, altså det er jo uh, lidt svært at finde ud af, hvordan man, ved, men at man bliver to, og så skal møde en to år. Uh, som så Wales. Jamen, uh, hvad siger du til det, vi snakkede om det i går med... Uh... Jamen, under normalt omstænden skulle vi have mødt i Tallinn. Altså, hvis, hvis man ser sådan et om og to, og det, det er jo, det, Vi kan jo ikke bruge os over det overhovedet. Uh, men om um, man synes jeg heller ikke, man skal gå undervurdere Wales. Altså, de har stadigvæk nogle spillere, som, som gør en kæmpe, kæmpe forskel, og de har også baseret rigtig, rigtig godt. Uh, så ja, jeg synes ikke, at, at man bare tænker, at den skal vi vinde sten stensikkert. Altså, jeg synes, vi er favoritter, men uh, jeg synes stadigvæk, at både, både Ramsey og Bale, altså det, dem, dem skal vi passe på. Der er ikke noget, der er sikkert, men nu prøver jeg også at kigge på nogle af de andre lande, der er med, og dem, dem de andre hold skal møde. Wales, de Ej, Amsterdam, de, vi er favoritter. Ja, det er vi. Og vi skal også vinde den kamp. Det skal vi også. Ja, det skal det skal være en sejr. Ja, det synes jeg, det skal. Det vi, har jeg, har jeg, det skal. vi har slået dem før. Vi har slået altså, dem før. De, de tre kampe, de har spillet i gruppespillet her, er, er ikke noget, hvor man tænker, at dem... dem dem, dem, de er skræmmende, synes jeg i hvert fald. Så, øh, nu, skal man udebane, i nu er det med at spille på udbane i anførselstegn. Nu har vi ja. haft 25.000 i ryggen. Vi sad lige snart om, også, hvad, hvad har det egentlig betydning, hvor mange, mange tilskuere kommer der? Ja. Altså, øh, ja, det bliver spændende at se, hvordan... Øh... Ja, fordi at, øh, jeg ved faktisk ikke, hvordan... Jeg ved, at Amsterdam er en af de byer, som, er, som har det hårdt i forhold til corona. Ja. Blandt andet sammen med London. Så jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan det er med indrejser og så videre. Men øh, spændende. Altså, det, det, det gjorde vel også aftenen magisk i går, at det var på Og øh, Nu skal man til Amsterdam. Hvordan tror I, hele det her inferno bliver, hvis det overhovedet bliver et inferno over i, i Amsterdam, på ja. Johan Krøg-Fariner, som jo er... Christian Eriksens gamle hjemmebane. Og, man, og det er jo det, vi kan jo håbe på, at vi får lidt uh, på grund af det, og vi ja, har jo et eller ja, andet sted uh, en god relation til, til Eriks. Uh, ja. Der er mange danskere, der både i de tiderne, men også nu er i, er i Eriks. Og, så lad os håbe på, at vi kan få lidt hjemmebane. Uh, altså nu hvor for vi skal vi måde, væk fra parken, så, så kan vi i hvert fald ikke bruge os over, at, at, at, at det er der, vi skal være uh, i Amsterdam, med den uh, historik i forhold til, til Eriksen osv. Så, uh, så er der altså bare noget symbolsk i, at vi lige havner der. Uh, og det tror jeg det er med til at, at, at, at det giver noget ekstra vi laver en optakt til den her kamp senere på ugen og der skal vi nok også komme ind på hvordan vi regner med eller håber på at vi stiller op og så videre og kunne den i sømmene i hvert fald det var alt for i første halvleg hvor vi fik rundet Danmark af og om lidt der vil vi altså kigge videre på de resterende kampe der blev spillet mandag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 Her i der skal vi så dykke ned i de andre kampe, der blev spillet i går. Og den første kamp, der blev spillet, det var 18-kampen mellem Ukraine og Østrig i Bukarest. Og vi har lige uh, snakket, inden vi gik på her, at uh, det var måske ikke de tre resterende kampe, at vi glæder os super meget til Ukraine Østrig, Vingård. Er det en, uh, en sexet affære? Uh, det blev det jo ikke, fordi Ukraine, de, ja, ja, altså, de, de så virkelig, virkelig ramt ud af, af, af, af den her afgørende kamp, de skulle have spillet. Dårlig passning og ukoncentreret fejl. Æ, Østrig var meget bedre end dem. Jamen, de spillede, dem. Jo, de, her lande, de spillede jo om, hvem der skulle blive nummer to, Præcis. og dermed møde Italien. Ja. Begge lande de havde jo tre point med der sejr over Nordmarkedonen. Og for Østrigs vedkommende, der kunne en uadgjort højst sandsynligt have været nok til, at de ville have gået videre som treer med fire point, da man så ville have haft en, en, en nul i målscore. Mm. Og så vil man ikke støde på Italien, men dermed støde på nummer et fra Slovakiet, Spanien, Sverige eller Polen. Og selv inden turneringen, kan man sige, der var det, jo, der var det måske farligt at støde ind i Spanien. Men Spanien har ikke vist sig som et, et, ja, et, et hold, der har toppresteret. Så hvor meget tror du, eller tror I, at de østrigske spillere de har tænkt over det her scenarie her? Det er det i går, fordi de var bedre, og de vinder også fortjent i går. Jamen, det er jo lidt det samme scenarie igen i forhold til, til danskerne. Hvor meget tænker man over tingene? Uh, jeg tror heller ikke, at østerne de har, har tænkt over, når de først er i gang. Uh, men der, der er ikke nogen tvivl om, at de kommer foran. Det er også med til at give en ro. De ved, at, at, at et point det er måske også nok i forhold til at, uh, at gå videre og, og få den helt rigtige modstander. Så, så jeg tror ikke, at de har ikke tænkt over det. Uh, men igen, når man, når man kommer foran, når man har uh, momentum, og måske også fornemmer, at uh, ukrainerne ikke vil synes jeg. Det var i hvert fald ikke til at se for Ukraine. Var det var det overraskende fordi at, at, jeg synes jeg synes faktisk det er efter det at, man har set de to kampe. Ja, jeg er sindssygt skuffende. Uh, virkelig skuffende. også når man kigger det, på deres første halv time mod, mod hollanderne, hvor de var sindssygt stærke offensivt. Det er jo virkelig virkelig godt på bolden. Eh uh, Sinchenko ser man stort set igår. går. og jeg har lidt forskelligt. Uh, men det er de to spillere synes jeg, hvor man virkelig kan forvente at der kommer noget for, uh, for dem. Synes uh, ja, det var, det var virkelig skuffende at se. Hvad, uh, I, I, når jeg tænker på stykke mellem de her to hold. Så, altså hvis jeg tager den første kamp Ukraine, hvor de møder Holland, der var de jo ret presset til at starte med. Alligevel kommer de tilbage i den her kamp, og langt den ad vejen ligner det jo til sidst, at de vil tage point. Der får Dumfries så gjort noget andet, og, og gør, at Holland de vinder. Holland de slår så sikkert Østrig i, i kamp 2 med 2-0. Men det kunne man jo ikke se i går i, i kampen. Og hvad, altså nu, nu ved jeg godt, der, der er ikke et svar på det her, men det overrasker helt helt vildt, at Ja, enten var Ukraine dårlig eller var Østrig god. Hvordan ser du det, Vinko? Jamen, altså, jeg synes jo, at Østrig spiller en rigtig, rigtig god kamp. Det gør de. Altså, de, var, de var godt forberedt. Øh, de brændte den af. Øh, jeg synes, der var en viljen til at forestille os. Mm. Øh, og, og, og, og der er vi lidt tilbage til, vi snakker lidt om tyrkerne og det her pres her. Øh, og og som der har været på det nogle forventninger til dem selv. Øh, Ukrainerne har måske også følt den her øh, lidt, lille favoritværdighed. Øh, og, og, og jeg synes virkelig, det lignede, at, at, at, at de var mærket af det. Æ, lave, som lavet, som jeg sagde før, altså fejl, som, som man ikke har set dem før. Og... Altså der er flere situationer, 100%. hvor de snork sover. Ja. Altså også Østrig og Jørgensborg spiller kort, og Præcis. hvor jeg bare sådan tænker, hvad, hvad, hvad sker der, man Men når vi, ja, men når vi <laughs> snakker om det her med vilje, jeg har lidt svært med det ord, vilje, fordi tit så er det også et spørgsmål om kvalitet. Men i går, vi, vi har jo set øh, ukrainsk kvalitet. Hmm. Hvorfor er viljen, altså nu snakker du om vilje, så jeg lægger den over på dig, for jeg kan ikke lige at ordet, men hvordan Jamen... kan det være, at man sidder i en tredje kamp, skal afgøre, hvad der skal ske. Man har der krydset, som man kan leve med. Ja, men det, ja, men det, er, lidt, det er jo lidt det her med, at man siger, okay, man har nogle forventninger til, hvordan kampen den skal forløbe, og, og, og, og okay, det lykkes ikke. Måske deres gameplan ikke lykkes, og det, kan, det forplanter sig jo ind i på, på, på holdet. Det, det har vi jo alle sammen prøvet, uh -huh. at, at, at man har forberedt noget, og man har nogle forventninger til, hvordan kampbæltet skal være. Øh, og og, og der, der, savner, der savner jeg i hvert fald altså, noget at nogle ledere, øh, som, som ligesom samlede det der ukrainske hold der, og så sagde, okay, nu gør vi sådan her. Øh, nu bliver vi nødt til at ændre det her. Øh, altså... Nogen, der virkelig, virkelig vil gøre alt for at ændre kampen, gøre alt, hvad de kunne for at gå videre, det så jeg overhovedet Og man kan ikke. sige, når spillet ikke er der, jamen, så ved vi også på to, vi Jamen, så, så, så man i hvert fald vise noget energi, ja. noget, øh, ja, noget, noget initiativ til nogle ting. Altså, det, ja. det, det, det så man bare ikke. Ja. Øh, så. Men så er Østrig. Der er jo mange af deres spillere, der spiller i, i Bundesligaen. Og det er jo ikke ligefrem verdensstjerner, der rører rundt, ud over selvfølgelig Alaba, som så ryger til Real Madrid. Hvis vi sammenligner med Danmark så øh, mød, har vi jo mødt dem, hvor vi vinder 4-0. Men det var en første halvleg som var langt hen ad vejen. Okay lige. Og så en anden halvleg hvor vi så skilte dem ad. Hvor god er det her hold egentlig? Jamen, det er jo rigtig svært spørgsmål. Ja. Og hvis man, hvis man skal sammenligne med danskere også, altså, det kan godt være, man er lidt farvet også, men jeg synes jo, at vores landshold er markant bedre, end, end det østiske Så Jeg er med på, at Alaba han en stor stjerne og skiftet til Madrid, men det er jo ikke fordi, at han er, er markant god i forhold til, til de andre. Jeg synes faktisk ikke, når, når jeg ser set ham på landet, så synes jeg faktisk ikke, at han er, han er, han er søndelig god. Han, han tager jo et kæmpe, kæmpe ansvar, men alt det hviler måske også på, på, på hans skulder. Øh, ja, så har vi en masse bundlige spillere med, med sabis og Leiner, som også har, har gjort det godt, øh, men, øh, men det vil ikke gøre meget noget, hvis, hvis vi stod også nu øh, og, øh, og skulle møde Østrig i, i næste kamp. Fordi jeg synes ikke, at det er noget øh, imponerende hold. Øh, gode spillere, men, øh, men ikke noget at, at råbe for, vil Og Østrig er altså to år i den her gruppe. Ukraine, som ender træer, tre point, har en minus én målscore. Lige nu der er, de, der er de den tredje bedste træer til at gå videre. Men det er altså uden, at øh, Spanien og Kroatien har spillet deres kampe. Med, med 3 point minus 1, der regner vi vel ikke med, at, at det her ukrainske mandskab kan, kan komme videre. Så skal de i hvert fald være heldige. Ja, så skal de være meget heldige, vil jeg sige. Altså, vi sad lige at om, at hvis Danmark de havde sluttet med 3 point og, og plus 1 i målscore, ja. om, om det kunne have været nok til at gå videre som som en af de, Altså, færdig, man kan så sige, den, den fordel, som de så har, at de har minus 1, men de har trods alt scoret fire mål. Uh, mm -hmm. 4 mål. Den hedder 4-5. Det er faktisk det seneste fordel i forhold til. Uh, man kunne se, har danskerne vundt 1-0 i går, jamen, så har de faktisk været bedre end... end en, ja, lad os nu sige, at Danmark var blevet nummer tre, og de har vundet et år i går, Jamen, så, så har de haft øh, to-tre. Så, så, så ja, der, er en, der er jo chance for, at de kan, de kan klare den på, på tredjepladsen, selvfølgelig også afhængig af, at, at, at nogle af de andre øh, puljer de også, de også flasker sig. Øh, Hvad med Østrig? De ender to år. De skal møde Italien. Ja, ja til <laughs> er, det, er, det, er det slut? Nej, ja. det, det, det, det? Det, det, det, det må det simpelthen være. Ja, det må det være. Men det er også fordi, italienerne, altså italienerne, de har, de har, altså, vi er skræmmende, skræmmende, stykke. Jeg var sådan lidt i forhold til Italien. Hvad, hvad kommer de egentlig med, uh, inden slutrunden gik i gang? At sige, at, uh, at... Men der sker jo altid overrasker sig til... Ja, til, ja men til jeg, synes, jeg synes bare, at den måde, de, de også har spillet på, altså, det, det har virkelig, virkelig været stærkt. Altså vi har altid kendt, altså vi ved defensivt, der er de der bare. Uh, de har en god uh, keeper i Donor og så har de også bare deres offensive, hvor de virkelig har lagt på. Altså, de, de har nogle, nogle dygtige spillere. Det vil sige, de, de, altså, de gjorde det fantastisk godt, så så, så, så, jeg, siger, så det er jeg der enig favoriten. i, at det er tæt. Ja. Det bliver ikke en af de overraskende. <laughs> Nej. Lad os gå videre til den anden kamp, der blev spillet kl. 18 i Amsterdam. Den stod mellem Holland, som øh, ja, kun skulle bruge et point i går, og Nordmakedon. Det er jo ikke et land, som vi kender... Sønderligt lidt meget til, men øh, hvilket øh, bekendtskab har de, øh, har de været for indtil videre i slutrunden, eller det er jo så den sidste kamp, vi, vi får den at se? De har jo ikke noget at men altså, de taber. De taber jo alligevel. Nah, men altså, man kan jo sige, i forhold til deres, øh, deres første kamp, så synes jeg faktisk, at, at, at de gør det rigtig godt. Det er jo også det, vi snakkede om sidst, da jeg var herinde, at, at, at de, øh, de var kom virkelig ud over stepperne og viste masse energi, øh, og ville virkelig gerne vise sig frem, og det er jo igen et godt udstillingsvindue at, at være med i den her slutrunde. Øh, og så har de jo også nogle spillere, som, som spiller på, på okay Store adresser rundt i Europa i forhold til Pantaf hvor Elmas og, og Bardi også, som, som trods alt er spillere, som, som gør det godt i, i europæiske klubber og Så videre. Uh, Så jeg synes, det har været, været fint bekendskab, men man må også bare sige, at, at uh, det var forventeligt, at, at, at, at de ikke kom videre. Men, Elmas han fik ikke skruet, fordi det drømmehold. Nej, det er det, man ligefrem siger, han gjorde. Desværre, men hvis vi tager deres helt store stjernegård og, og generelt, Goran Pantef, og de laver den her æresport for ham i går, da han bliver skiftet ud i, i slutningen af kampen. Det var hans 121. landskamp og den sidste. Og det er generelt bare en, det er jo en legende i, ja, i fodbold. Hvad siger I til, at man laver sådan en æresport undervejs i kampen? Der var en, der skrev til mig i går på Twitter. Bjørne Bøjsen, skulle ud til dig. Spurgte mig, om, om han bare var gammel? i forhold til at det er sådan noget der skulle ikke gøres i en kamp og ja det synes jeg det synes jeg han er og var fordi at jeg synes det er på sin plads at man kan ære en en legende som har gjort så meget for for nordmakedonsk fodbold folket generelt som har oplevet en svær tid i de, ja, de sidste 30 år det er vel det er vel på sin plads, at man gør sådan noget? Be bestemt, synes jeg. Jeg tror faktisk, at altså, han får den her trøj indkamp med 122. Så det må være 122 kampe, han har spillet. Det håber jeg sig, at det er der har Og det synes jeg også er en vildt flot gestus for, for hollerne. Den, at, den at, på Det var en alder, får. Han giver ham den her trøj. Men det er jo klart, det er også omstændigheden, der gør det. Øh, var de nu gået videre, jamen, så har de selvfølgelig ikke gjort det. Hollanderne var sikkert videre. Øh, det var sidste kamp, og der under normal omstændigheder var han nok heller ikke blevet skiftet ud Uh, Så so jeg synes faktisk det, det er helt fair, når man tænker på, at, at uh, med den betydning han har haft uh, for Normandieton, han har spillet i store uh, italienske klubber, skudt over 100 mål i Serie Altså det, det er også, igen, vildt imponet, så synes faktisk, det er, det er helt fortjent, han får den her hyldst. Og jeg synes, det, jeg synes, det sender et fedt signal, det her med, at vi snakker nogle gange om det her med, at man glemmer lidt at, at hylde, altså ja. hele legenderne og sådan nogle ting, ikke og, og, og, og, og der synes jeg, at det er helt på sin plads, og det er helt færdigt, når der er en, der, der står ude for sit, ja. på den måde her. Ja. Det er jo klart, ja, ja, det er rygget også hver gang, men, men, men når det er en, der sliller sig så ud fra sit land, og, og har haft den tager han har haft, Precies. så synes jeg, det er helt færdigt og kende respekt for for hollandene også. Ja, fuldstændig. I Danmark har vi dog med mere hyldende, når de er døde. Ja, apropos. Men hvis vi kigger på holland, og vi kigger fremadrettet for dem, så, øh, så stiller, stiller de jo faktisk i noget af stærkeste opstilling i går. Og det var jo ikke det, vi så, da vi så Italien i deres tredje, hvor de roterede helt rundt. Det er meget vigtigt for hollandsk øh, generelt kultur, land, men også fodbold, at man, man vinder overbevisende, og man får vist landsholdet frem. Hvordan stiller den her fremadrettet? Hvordan har de gjort det, jeg er så inde i, i gruppe? Ja, men de har jo været, været virkelig, virkelig gode, og, og jeg synes, noget af det, som, som jeg måske lidt øh, lagde mærke til i går, det var lidt, at, at Pay, Han på en eller anden måde så lidt øh, frigjort ud. Og, og jeg tror, at den her offentliggørelse her, at øh, okay, den er på plads Aftale med Barcelona, fordi i den første kamp kommer ikke på storhandsavn, får ikke nogen af sidst, men i går af sidst og mål. Uh, det, det kan da blive virkelig vigtigt. Jeg tror, virkelig, det er absolut meget, det her. Det ja, har, det jeg tror, er lidt skør i baglandet. Altså, hvis man selv tænker lidt over det, du er midt i en em slutrunde samtidig med det, så er du ved at skrive under med Barcelona. Er måske en drømmede, er, selvfølgelig en drømmedestination. Ja. ikke? Uh, du vil helst ikke blive skadet, fordi så rører den aftale. Du vil gerne lige have det der papir, <laughs> der, der skal underste, ja, jeg under så den her home safe. Ja. Ja. Så kan jeg fotografiere på ja. hjem. Så jeg tror, at det, det, det tror jeg virkelig har været afgørende for... for, for ja, jeg synes også, at det par, jeg var sindssygt god i går Han ja. har faktisk fået lidt kritik i, i de hollandske medier, i forhold til, at, at, at forventninger er jo kæmpestore til ham, og de har ikke helt været helt tilfredse med, med den måde, han har præsteret på. Men jeg synes, i går øh, gør han det virkelig, virkelig godt. Æ, Marling kommer også ind og sindssygt er sindssygt er hurtigt. Øh, med i, i sindssygt mange ting. Æ, og så må man også bare sige, i forhold til Vajnaldum, han, han er der bare. Han er bare fældet ved eneste gang. Æ, så de finder hinanden rigtig, rigtig godt. Hvor langt kan det her uh, hollandske hold uh, nå, hvis vi sammenligner med, uh, med nogle af de andre lande, med nogle af de andre toplande, hvis man skal sige det? Hvor langt, uh, hvor langt tror jeg, de kan række? Det er, jo, det, er jo, det er jo i den, desværre at spå Men man kan sige, det der har vist sig lidt uh, kendetegnende for, for, for mange af de, de, de store lande, det er jo et eller andet sted, at de laver rigtig mange mål. Mm. Uh, både Holland, Belgien, vi uh, så Tyskland den anden dag lavede fire, ikke? Uh, vi Portugal, har Portugal og Italien har lavet mange mål. Ja. Uh, og, og, og det har bare noget at sige, at du har den der offensiv der. Fordi hvis du så egentlig siger, okay, så ved du, at du, du laver mål også. Uh, ja, for det har vi også set med Holland. At der kan man sige, at, at vi har meget fokus på deres offensiv, men hvor deres defensive så ikke har været så stærk som man egentlig har kunne forvente uh, men ja, så, så, som Vingård siger, så er det bare vigtigt, at man har en offensiv, der, bare, der er bare sprudlende og har flere strenge at spille på i forhold til måden, man kan gøre det på. Så det helt spørgsmål, det bliver nu, bliver de så straffet for en lidt sværere defensiv, ja. når de så møder de bedste af de bedste, øh, som virkelig, virkelig tager straften, Fordi ja. det er klart, hvis du har et hold, der laver både to og tre imod dig, fordi du ikke kan forsvare, så er det jo nok en anden station, hvor man får mod, for eksempel mod Ja, italiensk eller fransk eller var. De har jo træerne fra, tre, fra, træerne fra gruppe D, E eller F, og det kan jo så blive den her ja, fantompulje, som hedder Tyskland, Frankrig eller Portugal. Så hvis man skulle sammenligne med en af de lande, så mener I stadig godt, at de har en chance, fordi de er rent offensivt det kommer lidt an på, hvem de møder, jeg tror... Som... det er jo netop det, der er sags. Ja, ja, ja, hvis det men, men, så man, sige, man sige, deres bedste chance er måske i Portugal. Ja, men hvis uanset, hvem de møder, så, så, så har de jo en chance, fordi deres offensiv, er så stærk ja. som de er. Altså, det, det er der ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er, i forhold til det defensive, hvordan kan de stå i der? Øh, men, men jeg synes, at det, de, de ser meget, meget spændende ud, jeg sig måske... Øh, jeg kan godt se dem komme lidt fra, fra Borghild, man, man skal i hvert fald ikke afskrive dem, fordi de har også altså nogle, øh, nogle, nogle spændende ting i, i deres spil. De er tilbage igen i, i fodbold, det er dejligt at se. Ja, ja. De ender gruppen med 9 point, Østrig 6, Ukraine 3 og Nordmakedonien på 0. Det var vel også forventet. Hvis vi lige skal runde den her udsendelse af med den øh, sidste kamp, der blev spillet i går, mellem Finland og Belgien i St. Petersborg, så var det jo ikke en, øh, en kamp, der var super mange, der, der så det indrømmer vi også gerne her, at vi fulgte med i i Danmark. Du kørte faktisk split-screen børing til. Ja det gjorde. Du, du fulgte med i den kamp. Æ, ja, men jeg vidste jo at jeg skulle hen i dag og, og snakke om den selvfølgelig også. Nej, men det også, jeg synes det var meget spændende også at kunne følge med i den, Æ, og som vi også snadde midt den kampen, altså... de havde jo sindssygt mange chancer. Æ, Holland, altså ø, de spillede eller ø, undskyld Belgen selvfølgelig, de spillede jo virkelig godt, og det Bruyne, han er sindssygt mange gode afleveringer, som man kender ham fra af banen, og, ø, men vi sad også om. altså blev 0-0 den her. Altså, Hvad øh, frygtede du det i går? Jamen det, du, det gjorde man jo også, fordi så, så, så finder de, så havde de sgu nogen den anden vej, og Pugge kunne blive lidt farlig i nogle situationer, hvor man tænkte, det er bare ikke rigtigt det her. Øh, og så kommer den forløse scoring så, tror vi så. Øh, og så alligevel, øh, så blev det den sagt, men jeg tror, jeg, altså jeg var overvist om, at Lukaku skulle have startet ude, men jeg er, jeg er sikker på, at han, siger, at han har sagt, at han vil spille denne kamp for, for Christian Eriksen. Altså men der er vel også for, det, nu siger nu, også for, Eksen, men vel også for lige, at han gerne vil være til til det her. Jo, men, jo, jo, men jeg, tror, jeg tror primært for, for Eriksen, altså det er slet ikke i tvivl om. Så han også lige få lov til at lave en kasse også. Øh Øh, fedt for ham også, fordi han er selvfølgelig en fantastisk øh, fodboldspiller med den øh, person, han har vist igennem det her. Det er, jo, det er jo helt fantastisk. Så man kan sige, heldigvis ender det, som jeg havde forventet, alle sammen, og, og bælgerne er selvfølgelig også øh, klart det bedste hold. Øh, men, øh, men finderne, øh, respekt til dem også, de skulle gjort det godt. Ja, hvis jeg bare lige runder finderne af kort, hvad, har det været en... Hvilket bekendtskab har det været for jer? Har de overrasket, eller har de været, som, som I havde regnet med? De ender med tre point. Og en 1-3-målscore, det her mål, som de så får scoret mod Danmark. Ja, og der, hvad har de to afsnit nu på målet og sådan noget i en hel flue eller andet? <laughs> så ej, altså det, det er jo et eller andet sted som forventet. Ja. så den sejl i parken kan du, du jo ja, tage det. helt ud af linjen. Ja, uh, det var jo aldrig sket under, under, under normalt omstændighed. Uh -huh. det, det kan vi vel alle om. Linjen. Og Belgien øh, vinder, som forventede det her. Har de, øh, har de vist noget? Øh, vinder jo med ni point i den her gruppe her. Men hvis jeg kigger fremadrettet. Har I så løftet den på power-ranking, eller har I, har I den, som er, kunne de overhovedet løftes endnu mere i forhold til, hvor de var? Jeg tror, det store spørgsmål, Sande, var, det var et eller andet sted, hvor var det Brønge i den her ligning her? Øh, øh, spillede ikke den første kamp, øh, kommer ind mod Danmark, og så viser han bare, at hvilken spiller han er. Ja, lige, øh, og lidt han på fra nu af, jamen, så er de jo selvfølgelig ind og, og forudning. Og det samme spiser. med Hazard. Jeg synes, at Hazard var rigtig, rigtig god med os øh, i parken, da han kom ind. Jeg synes, at i går igen... For han er altså ikke tænkt til at spille. Så, så han, han halter stadigvæk. Altså, hvis de skal gå hele vejen, så er de også nødt til at ham helt op. Hvis han kan komme helt op. Men, men jeg synes stadigvæk, de, de ligger der, hvor man har forventet. Vi glæder os til at, til at følge Belgien fremadrettet i turneringen. Kort lige inden her, vi runder af, der skal vi lige sige, kl. 21 i aften, der spiller Kroatien mod Skotland på Hammen Park. Og den anden 21-kamp, der er det Tjekkiet England på Wembley. Altså den her gruppe D, der blev afgjort. Hvad er det for nogle kampe, vi skal se i Kroatien-Skotland, bor han? Jamen, øh, lidt spændt på at se, i forhold til os. Kroaterne halter stadigvæk lidt i forhold til at for deres øh, spil i gang. Øh, de er også prøvet og af at og gerne skulle have en, en sejr for at kunne, kunne gå videre. Øh, Skotterne egentlig viser godt frem mod England, så altså det, bliver, det bliver en spændende kamp at se, i forhold til hvem, øh, ja, hvem øh, hvem der klarer sig bedst der, fordi de har begge to øh, brug for, for point. Ja, vinderen får, vinderen af den kamp her, får altså 4 point. Mm. Skotland har lige nu en, en minus 2 målscore, og Kroatien har en, en minus 1. Hvad tænker du? Hvad tænker du i fodboldresultatet? Jeg, jeg, uh, jeg tror, at Kroaterne de vinder. Uh, 2-1, kunne jeg godt forestille mig. Altså, de, de, de skal til at vise, at, at, de, uh, at de er der nu, så, så jeg tror på dem. Og ender på en 0 målscore og 4 point. Boeing, den, eller hvad, vi engår den anden, Tjekkid, England. Der skal, uh, de ligger begge to på 4 point. England ligger faktisk 2 år lige nu, og det var det, vi snakkede om. Det kunne faktisk være bedre for den at blive to'er i forhold til modstanderen i, i næste kamp, men Nitteren skal spille på Wembley. Hvad de bør vel vise den klasseforskel men nu regner med, der er mellem det engelske og mandskab. Ja, også fordi at altså, deres præstation mod Scotland, det, den har de fået utrolig meget hurtigt for. Uh, det rette? Ja, med rette, absolut ja, ja. er det, det, det, det var en jammerlig præstation uh, set fra en engelsk uh, perspektiv. Så, så jeg tror, at de, de har brug for lige at få uh, befolkningen med, og, og hvis ja. der skal lidt tro ind på, på også i, i gruppen, at, at, at, at, som de jo selv et eller andet sted håber og tror på, at de også kan være med til, til slut, så tror jeg, de er nødt til lige at, at vise, hvor skabet det står, og så, uh, så må de tage den første plads. Altså, jeg siger ikke, det er sådan, det kommer til at ende, men, men de er nødt til at, at vise noget mere, end det de gjorde mod Scotland, fordi det var, det var virkelig godt, det var virkelig, virkelig godt. Vinder England? Måske ikke kryds. Måske ikke <laughs> du... Det var meget blødt så. <laughs> Jamen, de skal, de skal vise styrkeforskellen. Det her, det var alt for i dag. Vi, øh, vi er færdige. Tak fordi I gjorde os klogere på, på Danmark, og på de tre resterende kampe, som måske fyldte lidt mindre. Så tak til jer. Velbekomme. Du I morgen, der sidder vi to her igen, Martin, med øh, den anden Martin i boybandet Martin Ørnskov. Og vi glæder os til at dykke ned i de her kampe. Øh, Kroatien-Skotland og Tjekkiet, england Så til jer derude, vi høres ved.